Світлана Талан. Розколоте небо. Видавництво Клуб сімейного дозвілля Місто Харків 2015 рік. Читає Таїсія Дружинович. Філія пекла на землі. Це саме та історія, яку неможливо читати без брому. І саме та, яку неможливо не читати, яку мусить читати кожен українець. Хай кажуть невчасно, досить жаліві трагедії, давайте просвітлий, оптимістичний. Але це те, що не можна забувати, те, що не можна конденсувати до одного рядка в підручнику історії. Те, що докорінно змінило всіх нас, навіть тих, кого тоді ще не було у планах кількох наступних п'ятирічок. Відгуму голоду є в кожному з нас, у кожному нащадкові тих, хто вижив. У романі Світлани Талан «Розколоте небо» та Луганщина, яку цілеспрямовано знищували найстрашнішими із усіх можливих способом – виморювали голодом. Тут було все – і дитячі пальчики в чавуні з окропом, і собаче гарчання виснаженої голодної жінки, і пухлі потріскані руки-ноги, з яких юшить сукровиця, і підводи з трупами, і дитина, що намагалась напитися власної крові, та так і закоцюбла, і батько вбивства – Місцевих мешканців ще й викотовували репресіями, вивозили в Сибірі, викреслювали не тільки з нормального, а й взагалі з життя всіма найжорстокішими способами. Оточені кордонами НКВСників, українські села, з яких не випускали нікого, і інші російські села, за якийсь десяток кілометрів, де люди хоч і бідували, але не голодували. За силою передачі надскладних емоцій і життєвих катастроф, Світлана Талан наближається до Нобелівської лауреатки Герти Мюллер. За глибиною і чіткістю зображення деталей голоду 1932-1933 років роман «Розколоте небо» до Марії Уласа Самчука. За рівнем розуміння відображення каральної системи СРСР роман близький до саду Гецеменського Івана Багряного визнаного класика української літератури ХХ століття. Можна проводити ще багато паралелей із різними авторами, але хай там як, а творчий Світланий Талан залишається абсолютно самобутнім явищем. Під зорями нема нічого нового. Кохання, що прийшло випробування часом і жахливими обставинами. Любовний трикутник та третього зайвого визначають і видаляють вищі сили. Діти-квіти, які дивом виживають. Зло, що переходить усі межі, і все переможне добро. Герої роману «Розколите небо» однераз і недвічі називають іродами тих, хто творить беззаконня, прикриваючись законами. Усі намагання збагнути логіку дії активістів-комуністів зазнають поразки. Способи відшукати людяні риси в тих, хто став знаряддям винищення власного народу, виявляються марними. Єдине пояснення, яке видається більш-менш реалістичним – Попри всю свою фантастичність те, що на українській землі у 20-30-х роках 20 століття орудував диявол. Невеличке село Підкопаївка на Луганщині перетворилось на філію пекла, що нею, як ми вже добре знаємо, у той час стала більша частина України. Зима, сама земля тут просякнута жахом. На кожному метрі літри крові. І то не проклять. Непрощені, невідпущені душі досі кружляють тут. І щоб виправити це, треба назвати поєменно усіх і молитися. Молитися, молитися чистими, тихими молитвами. Нам усім, усій Україні, усім миром. Молитися і просити прощення за те, що наші предки не зупинили цей жах. За те, що не змогли, не вміли чи не знали. За розколоте небо над їхніми головами, Щоб воно стало єдиним над нашими. Ольга Хвостова Ой, упали ж та впали криваві роси На тихенькі тихі поля. Мій народе темний і босий, Хай святиться твоє ім'я. Дєвген Плужник, Галілей У 33-му году їли люди лободу, Пухли люди із голоду, помирали на ходу, Отощали усі люди, падали як мухи, Кропивою лободою не наповниш брюха. Єгор Мовчан думав про голод. Чорножукове Розділ перший Літо 1929 року Повнолицей місяць завис у темному вечірньому небі, споглядаючи на притихле та стомлене за день село. Згори було добре видно солом'яні стріхи, які зараз скидалися на капелюшки старих та перестиглих грибів. Хатки села Підкопаївка розляглися смугами вулицями, ніби розірвався разок на миста. Його бусинки розсипались в різнобіч, покотилися та й завмерли попід кронами розлогих дерев, серед тінястих садків, десь поміж кущами та серед буйної городини. Лише кілька хат виблискували у холодному світлі місяця залізними покрівлями, ніби хизуючись полиском перед скромними своїми сусідами-хатками, які нап'яли на голови солом'яні капелюшки. Напевне, вони і заздрістю позирали вдень на нову диковинну покрівлю, яку в селі називали бляхою, бо та вдень незвично віддзеркалювала сонячне проміння, засліплюючи тьмяні очі скромних своїх сестер. Чи буде час, коли нам скинуть трюхляві солом'яні капелюхи, і їх уже не шматуватиме розлючений осінній вітер, чи скоро вдягнуть модного надійного залісного, щоб уже не боятися ані вітрів, Ані великого снігу, мріяли хатки, моружачись на блискучі покрівлі будинків місцевих багачів чорножукових. Так було вдень. Але от надійшов тихий та лагідний, як весняний дощик, вечір. Поступово вщух в сільський гамір. Замовкли й задрімали ситі корови, у останніх принишкли коні поснули навіть гмірливі гуси та качки. А люди позачиняли сараї, повітки та хліви, поспішаючи під стрихи домівок. Хати теж притихли, щоб господарі змогли спокійно відпочити після ще одного літнього трудового дня. Поступово світло у вікнах хат згасло, і село, напевно, поринуло б усуцільно темряву, якби не той і усміхнений місяць на зоріному небі та світло в одній із хатинок Чорножукових. Там досі метушилась молода та гарна, як самий світ, наймолодша донька Павла Серафимовича Чорножукова Варвара або Ластівка, як її часто кликав, люблячий батько, чи Мавка, як Варю іноді позавчі називали односельці. «Варко, це ти?» – долинув із ліжка хрипкуватий сонний голос варченої бабусі. А то хто ж? усміхнулася Варя. Хто ще тут може бути? Не спиш? запитала старенька, повертаючи голову на голосу А Зараз буду лягати, відповіла Варя. Вона дістала за припічка в'язані вовняні шкарпетки, підійшла до бабці. Ось шкарпеточки вдягнемо і будемо спати, мовила вона лагідно, ніби до дитини. Та й чи не дитина її, бабуся, заклета? За п'ять років старенька відзначить століття, та вже давно вона немічний, зовсім сліпа. Варя була ще малою, коли в очах бабусі поцмінів божий світ. Їх застелила молочна пелена туману, залишивши старій, можливість жити з погадами про минуле, які все частіше клаптиками теж укривала імла. мла. Бабуся повсякчас мерзла, тому навіть улітку спала під ковдрою, а проти ночі Варя вдягала їй теплі шкарпетки та жилетку, які зв'язала власноруч із баранячої вовни. Старенька слухняно дозволила вбрати своє висухле жовте тіло в теплий одяг. Так краще? запитала Варя, дбайливо підіткнувши теплу ковдру по боках. Добре, добре, мовила старенька. Молочка налити. Ні, не хочу, лягай уже спати, бо завтра розбудять батьки до схід сонця. Зараз ви спіть, бабусю, спіть. Варя дочекалася, доки дихання старенької вирівнялось, згасила лампу та тихенько вислизнула на двір. Місяць уже піднявся високо, заливши простори срібним світлом. Дівчина в мимоволі кинула погляд на велику батьківську хату, яка височила на другій стороні просторого подвір'я. Її збудував батько своїми руками замість цієї, де жила бабуся але старенька вперто не хотіла перебиратись до нового помешкання. Я сюди йшла заміж, тут дітей народжувала, тут мені її руки на грудях складуть. Сказала, як відрізала. Перечити їй не стали, бо в родині поважали старість. Тож батько та мати Варі жили в новому будинку, а дівчина залишилась біля бабусі в старенькій хатині під соломою та з глиняною долівкою. Варя минула собачу будку. Вайловати, волохати рудань Туман забрящав цепом, висунувши голову та втягуючи носом повітря. Варя тихенько звалась до нього, щоб пес бува не загавкав, прислухалась. Навколо була мертва тиша, лише іноді подавав голос щось собака, зачувши неподалік сусідського кота. Дівчина прочинила хвіртку, злегка її підваживши, щоб не рипнула, і вийшла з двору. «Здається, нікого навколо немає». Варя повернула праворуч, прийшла повз свій будинок, кинувши оком на новеньку хату, високу, з великими вікнами і залізним дахом. Цю хату їй будує батько, як він каже, на придане моїй ластівці. Якщо все піде добре, то на осінь справлять входини. Ось тоді Варя стане повноправною господинею і просторого подвір'я, і будинку з високим ганком під дашком, і зможе досхочу слухатися в тихеньке порипування нових половиць. Щоправда, дівчина ще не знала, як залишити бабусю саму в старенькій хаті, але зараз її не це турбувало. Аварія на мить зупинилась. Здавалося, серце від хвилювання аж з і може збудити сусідів. Дівчина прислухалась, чи ніхто за нею не шпигує. На мить здалося, що десь побід парканами чи за сусідськими тинами майнула темна тінь кілька хвилин Варя стояла, мліючи та боючись навіть дихнути на повні груди. Невже Василь Морозенко слідкує за нею, навіть уночі? Вдень навертається на очі там, де його не чекаєш. Воринає, ніби примара. Казала вже і не раз, щоб дав їй спокій, а він не зважає. Ніяк не хоче той Василь зрозуміти, що не любий він її, зовсім не любий. Чимало гарних дівчат у селі так ні перечепився до неї, як реп'яг до кожуха. І що він у ній знайшов? Звичайна дівчина, худорлява, груди маленькі, тонкі руки та ноги, звичайне лице, хіба що пухнасті, світлоросяві, довгі коси. Тато іноді жартує, кажучи, що її коси товщі за талію. Дівчина, застигнувши, постояла кілька хвилин і знову шмигнула вулицею. Потім звернула в провулок, який вузенькою, по зміїному вигнутою стрічкою, тягнувся вниз аж до левади. Варя легко побігла, ні на мить не втрачаючи пильності. Вона вслухалася в кожен звук, але крім сьорчання цвіркунів у густій траві обабіч доріжки та фиркання коней на лузі ніщо не порушувало тишу. Потягло приємною вологою від озера. Ари навіть бачила його обриси у туманнім серпанку, що молочною полоною завис над притихлою водою. Здавалося, що на землю присіла легка хмаринка, замріяла та так і завмерла, купаючись у сріблі місяця. Але дівчина не мала часу милувати з краєвидами. Озеро залишилось праворуч, а Варі ще раз полухливо та швидко попрямувала туди, де зацепеніли в та чеканні, Тонко косі стронкі березки. Нездатна більше себе стримувати, дівчина кинулась навпростець, обпікаючи ноги росяними травами. Серце шалено закалатало, коли вона помітила знайому постать під деревом. Щемить, і вона в обіймах коханого. «Ти прийшов?» – видихнула вона, ловлячи його хапливі гарячі поцілунки. «Люба, кохана, моя мила!» Гаряче шепотів юнак, покриваючи обличчя дівчини цілунками. «Як я міг не прийти? Я летів на крилах, не те, що йшов!» мовив він, притискаючи її до себе. А Варя подумала, що ще мить, і вона захлинеться від щастя. А вони від самої ранньої весни, чи не щоночі, таємно зустрічаються на цьому місці. А почуття не розпорушуються, навпаки міцнішають. Вона думає про нього кожної миті, кожної хвилинки, і від таких думок серце наповнюється приємним щемом.